hit. Det här är en livesändning från Flamman och idag har vi en gäst här, Johan Persson. Vanligtvis eh, jobbar ju du för, inom nykterhetsrörelsen, ja. men eh, du har också skrivit eh, två stycken eh, uppmärksammade artiklar för oss. Eh, I nummer 10, Arbetar aristokrati i fritt fall, om varför vita kränkta män eh, söker sig till ST Och eh, helt nyligen, hotet kommer utifrån eh, Varför röstar kvinnor på SD. Ja. Och det här är det vi ska diskutera lite idag. Eh, jag heter Malin Auverk och jag är kulturredaktör Från. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om eh, de här siffrorna som har kommit mm. från eh, Statistiska centralbyrån. Vad är det de visar egentligen? Ja, den senaste, nu har jag inte djupdykt i den här eh, partisympatiundersökningen som kom nu i maj, men den visar ju att Den visar den tendens som jag har sett tidigare egentligen, att Sverigedemokraterna har ett betydligt mycket högre stöd hos män än hos kvinnor. Och att det där är... Ja, Sverigedemokraterna fortsätter att vara i väldigt hög utsträckning ett, ett parti för män. Men man kan ju också se... Jag gick några år bakåt och tittade på siffrorna och, och även om man inte har ökat lika mycket hos kvinnor så ökar man ju stadigt i gruppen kvinnor. Mm. Och nu i den här så var det 16% procent av och kvinnorna till exempel som, som sympatiserade med Sverigedemokraterna. Just det. Och det är ju lite det här som vi ska fokusera på idag. Varför det är så, eller vilka strategier det också mm. finns för att dra sig till kvinnor. Jag tänkte, det finns ett, ett ord här som vi har använt mycket och som, som finns med i den här lagssanningen, nämligen ordet femonationalism. Ja. Skulle du vilja berätta lite om det? Ja, alltså femonationalism är ju ett, ett begrepp som börjar dyka upp inom debatten de senaste åren skulle jag säga, och det har inte riktigt introducerats i Sverige ännu. Jag tror att den artikeln som jag skrev är en av de första som behandlar fenomenet, men det har ju bildats efter det nu ganska etablerade begreppet homonationalism som handlar om hur liksom, eh, högernationella och fascistiska rörelser försöker göra inbrytningar i, i hbtq-rörelsen och hur man försöker använda sig av en retorik och, en, och argument liksom, hämtade ifrån den rörelsen. Mm. Vi kan till exempel titta på Jarva Pride i Sverige som ju var ett, ett typ exempel på hur man liksom försöker mm. kidnappa ett sånt begrepp. Och femonationalism är då samma begrepp tillämpad på feminismen helt enkelt. Hur man använder sig av olika teman ifrån feminismen och hur en feministisk. –och retorik om feministisk rörelse på vissa sätt närmar sig liksom mm. nationella partier. Precis. Och om man skulle bara ge något typiskt exempel på det, mm. vad kan det vara? Ja, men det kan vara till exempel eh, hur man pratar om slöjfrågan. Mm. Det är ganska tydligt i Frankrike, även i Italien– och så –hur man pratar om liksom, slöjan som ett uttryck för patriarkatet. Mm. Eh, på ett sätt som man liksom hämtar ifrån eh, en feministisk argumentation, och där också vissa, vissa feminister då, eh, närmar sig eh, den här högernationella ståndpunkten. Det här är ju väldigt intressant för att eh, som du skriver i din artikel så har det här verkligen skett i några europeiska mm. länder. Vilka mm. är det till exempel? Eh, man, kan se det, man kan se det ganska tydligt i Nederländerna till exempel, mm. där, där ju. Eh, Frihetspartiet har varit liksom, var tidigt med att vara eh, poängtera att man var liksom radikal i eh, hbtq-frågor men också i liksom eh, ja, hävdade jämställdhet. Då. Eh, vi kan se att det händer i Frankrike, vi kan se att det händer i till exempel Norge, eh, Italien till viss del. Mm. Och om man skulle titta på Sverige då? Var, har ja. vi... Jag skulle säga att det finns vissa sådana tendenser inom mm. Sverigedemokraterna, men att de inte är lika starka och lika uttalade. Mm. Jag menar, det senaste som vi har hört egentligen om, om, från SD inom om, så att säga, kvinnofrågor mm. Mm. Eh, handlar ju om att begränsa aborträtten och så. Mm. Just det. Eh. Men skulle man kunna en sån person som Katarina Janosch till exempel, skulle det kunna ja. vara ett exempel på... Ja det, jag ja, det skulle jag vilja säga är ett exempel på liksom, någon som kanske från funnits i en feministisk offentlighet, mm. eller vad vi ska säga, och, och närmat sig en demokratisk mm. ståndpunkt, liksom. Ja. Så egentligen då så kan man se att det, det börjar kompromissas lite från de mm. här nationalistiska partierna? Ja, frågan är ju exakt hur mycket man kompromissar mm. och vad man är beredd att kompromissa med och så. Det man kan se är ju till exempel att de, de ganska sällan intresserar sig för sådana frågor som, som aborträtt till exempel eller eh, lika lön, eh, jämställt hemarbete eller sånt. Det är de ju hyfsat ointresserade av utan där man är beredd att kompromissa är ju i sådana frågor där man har en möjlighet att, att utmåla eh, framförallt eh, muslimska män som liksom förtryckare. Mm. Ja. Det är ju därför man liksom intresserar sig för sånt som heders, eh, hedersvåld, eh, slöjdebatten, allt sånt. Liksom. Ja, eh, så det man kan fundera lite på är ju egentligen då om det inte finns något intresse för eh, till exempel aborträtten mm. eller för eh, vissa andra väldigt konkreta eh, frågor som gör det bättre för kvinnor. Mm, mm. Eh, varför? Eh, Söker sig då ändå kvinnor mer ja. och mer till de här? Det är ju det är en bra <laughs> fråga. Ja. Ehm, mm. Och Man skulle ju vilja att folk, så att säga, rationellt röstade utifrån sina, sina materiella intressen. Liksom. Ehm, men så ser det ju inte ut, för i sådana fall så skulle vi ju ha ett, ett väldigt annorlunda samhälle än vad vi har. Mm. Ehm, jag tror att det handlar både om, om så att säga, push-up-pull-effekter. Jag tror att det handlar om. Vad, har, vad kan de här rörelserna erbjuda kvinnor? Och vad eh, är det så att säga som stöter bort dem från andra rörelser som mm. kanske skulle ligga mer i deras eh, konkreta intresse? Liksom. Det är jätteintressant. Jag vill återkomma till det här med både push och pull. Men först mm. så vill jag bara eh, läsa några eh, reaktioner på din text. Eh, mm. Just den här frågan om varför. Varför söker sig kvinnorna mm. till de här partierna? Och, ja. mm. Om jag bara får säga... Jag tycker det är väldigt mm. Mm. intressant att den här texten som jag skrev om femånadsjournalism- har fått så väldigt mycket färre reaktioner än det mm. som jag skrev om, om kränkta vita män. Då. Det är en sämre text. Det tror jag mm. att den är också. För att den förra texten jobbade jag på i tre månader var ganska, ganska intensivt läsande- mm. utav olika studier och så. Men, men jag på något sätt känns det också som att man är lite mindre intresserad av att diskutera eh, när det gäller kvinnor. Och möjligtvis för att det här med kränkta vita män och så är lite clickbait för, mm. för folk som vill bli upprörda. Kanske det. Eller också att det kanske är svårt fortfarande att tänka sig att vissa saker eh, skulle driva kvinnor ja, som är de som, mm. sakerna du vill diskutera. De förslagen som eh, kom upp då, till exempel... ser jag hittar dem här... Eh, det var ju... Ja, men det var ju Jag kan citera lite fritt ur min ett ställe Det handlade ju till exempel om att nu när feminismen har gjort så stora framsteg eh, då får ju kvinnor mer plats och då får kvinnor mm. mer plats och, och beter sig lika korkat som män och då syns det. Så ja. det är en förklaring då det. till att kvinnor sökt sig till de här partierna. En mm. annan förklaring var att... Eh, att de här kvinnorna backar upp sina partners som mm, mm, röstar på de här partierna. Mm. Och en tredje förklaring var att feminismen har gått för långt. Mm. Det är alltså en sån här push-effekt då, mm, där mm. man söker sig till de här partierna för att de erbjuder någonting lite mer nostalgiskt mm, eller, mm, eller så. Och, ja, först vill du kommentera något mm. om de här förklaringarna? Ja, alltså när det kommer till frågan om att kvinnor är lika korkade som män, så är det något helt sant. Kvinnor är lika korkade som män och också lika smarta som män. Jag tror att det här med att, att vara korkad eller smart är ett ganska vanskligt sätt att försöka komma på vilka som röstar på vilka partier och så där. Jag tror inte att det, det är riktigt. Ja, det är inte riktigt därför. Däremot så finns det ju någonting i det som, som så att säga är. Det finns ett kona sanning i det och det är att. Det finns, egentligen, det finns ju naturligtvis egentligen ingenting i att vara kvinna, essentiellt på något sätt, som liksom skyddar en mot att bli påverkad av, av fascistisk propaganda. Eh, vad hade vi fler för? några, Vi ja, hade några andra förklaringsmodeller. Ja, att kvinnor backar sina män. Ja, ja visst. Eh, det kan man ju naturligtvis. Det, det var ju en reaktion jag fick på den förra texten jag skrev också, där jag pratade lite om hur det ser ut med... Eh, ST-sympatier bland gifta och ogifta män där någon då hade teorin att eh, anledningen till att gifta män röstar i lägre grad vad ST kan vara för att de blir påverkade av, av kvinnor. Liksom. Mm. Jag vet inte riktigt om det här. Jag vet inte om man kan se när man tittar på liksom, så här, forskning och så att det finns en sån tydlig. Mm. Eh, Plus att jag tycker att den, är, den, den fråntar kvinnor rätt mycket sin agens, den teorin, för att den förutsätter att kvinnor i princip alltid röstar som ja. en man. Nej, men det är ju en kritik som ofta förs fram, men samtidigt så kan man ju undra, finns det något för kvinnor att tjäna på materiellt att mm, mm, rösta mm. samma ja. som sina män? Precis, och det, det kan ju naturligtvis finnas och det kan ju naturligtvis vara så att man, alltså jag vet till exempel, det är rent anekdotiskt men, men från valkampanjen i USA och så så finns det ju eh, så anekdotiska berättelser om kvinnor som har röstat på Trump mm. eh, trots att han är mycket kvinnofientlig politiker för att de liksom hoppas att, kanske inte för att de hoppas att han ska förbättra deras egna chanser att få jobb eller så men mm. för att deras män kan vara arbetslösa och de mm. hoppas att Trump ska liksom, ta tillbaka kolgruvorna mm. eller fabrikerna och så att de ska mm. kunna återgå till ett liv där liksom, deras män har varit familjeförsörjare. Mm. Eh, så, så nog kan det vara så i viss mån liksom att man, mm. ja. eh, att man röstar. Eh, man kanske, jag tror att man ofta är högst medveten om att de här partierna kan ha politiska förslag som är negativa för sig själv mm. på, på vissa sätt men att man... Mm. Kan rösta på dem ändå för mm. att man. Jag, jag tycker det är viktigt att vi ger de här väljarna mm. en sorts agens, liksom och inte mm. förutsätter att de mm. röstat fel eller inte förstått vad de röstat på. eller så. Den tredje förklaringen eller man säger handlar om det här: med att feminismen har gått för långt. Ja, ja. <laughs> Det är ju en intressant fråga. Jag skulle säga så här: det, det som jag argumenterar för i min text handlar ju inte om att feminismen har gått för långt. Mm. Jag. Förstår inte riktigt vad det skulle innebära att feminismen har gått för långt. Eh, däremot kanske att det finns tendenser inom den dominerande formen av feminism idag som gör den ointressant eller till och med har en frånstötande effekt på, mm. på vissa kvinnor. Och mm. Då pratar jag just om liksom den här det som har kallats lean-in-feminismen, det vill säga en form av nyliberal feminism där eh, allting där liksom eh, hur lyck man är i, i feministisk mm. mått mätt handlar om hur mycket man har lyckats karri göra karriär, hur mycket man tjänar, hur mycket man liksom kan konsumera på olika sätt och så. Du tar ju upp Hillary Clinton då som mm. ett exempel på det i USA och ja. i Sverige. Ja men jag skulle säga så här, det finns, mm. det finns ganska tydliga exempel. Folkpartiets feminism mm. utan socialism är väl ett mm. av de bästa men jag tycker också till exempel när feministiskt initiativ och nu jag vill inte bara bärsa dem men liksom jag tycker det är ett exempel på en tendens när de för typ två år sedan i Norrköping skulle fira första maj och då valde temat varför så få kvinnor eller liksom hur ska fler kvinnor kunna bli chefer och sitta i bolagsstyrelser och sånt liksom. Mm. Det där är ju, och det är ju inte så konstigt egentligen i ett parti som på sin riksdagslista har två, tre personer i LO-yrken och en drös människor som liksom är konsulter och akademiker och företagare och allt mm. sånt annat liksom. mm. Det handlar ju om vilka klassintressen som får komma till uttryck inom feminismen. Liksom. Ja, men om man då tänker kunde man någonsin förvänta sig av lininfeminismen att den skulle ta tillvara några intressen? Nej. De här intressena då? Är det inte någon annan som egentligen borde ställas till svars? Ja, naturligtvis. Det, det så att säga, En klass med medveten vänster feminism, varför når mm. den inte fram? Mm. Och jag tycker också att det, det, det är vanskligt att prata om feminismen som, som liksom en sak, eller den feministiska rörelsen som en sak, för att det existerar ju liksom inte, det existerar en, en mängd olika feminismer. Mm. Varför når inte vänsterfeminismen fram till de här kvinnorna? Ja, det är en bra, mm. det är en bra fråga. Mm. Jag skulle vilja läsa en kommentar Eh, hur pratar man om vikten av att frigöra sig från traditionella familjeroller utan att vara nedsättande mot de kvinnor som uppfattar sina helt traditionella roller som mor och hustru, alltså inte sin mm. yrkesroll, som det viktigaste i livet? Mm. Alltså hur emanciperar man andra utan att skuldbelägga den här gruppen? Just det. Det är en väldigt bra fråga. Och frågan är om, mm. <laughs> om så att säga, är det våran uppgift? Jag ska inte sitta och prata. Alltså... Jag, jag vet inte riktigt hur jag har hamnat i rollen att prata om vad feminister borde göra. Det tror jag att det finns väldigt många andra eh, som, som är mycket bättre. Jag är, är liksom en gubbe som läser partisympatiundersökningar och försöker syntetisera fram någon sorts teori utifrån mm. det. Men, men min fråga där skulle väl vara, är det självklart att det är just att frigöra sig från rollen som till exempel moder mm. eller som, eh, även som hustru eh, som är liksom det emancipatoriska projektet. Nina Björk har ju skrivit mycket mm. om just det här i förhållande till moderskapet och så och hur, hur feminismen kanske liksom har eh, ja eh, det är på många sätt kanske en feminism eh, den feminism som till exempel pratar om att frigöra sig från moderskapet eh, som traditionell roll kan, kan ju på många sätt vara en feminism mm. som kanske är lämpad för en viss ett viss skikt av kvinnor mm. till exempel kvinnor som då vilket jag skriver om i min text kan konsumera andra kvinnors eh, arbete. Ja, apropå det. Eh, så du skriver ju i din text väldigt mycket om en sociolog som heter Sarah Ferris. Mm. Eh, och hon har ju då skrivit en bok med titeln ja. Femonationalism. Ja. Och eh, jag tänkte att du kanske bara kunde säga något om den här boken. Ja, precis. Det är en bok som kom den kom alldeles i slutet av april. Eh, och det är på många sätt den liksom första akademiska, det är inte den första akademiska texten, men det är kanske den första riktiga akademiska monografin om liksom det här begreppet. Och hon har där tittat på högernationella partier i Frankrike, Italien och Nederländerna och på hur de använder sig av ett feministiskt språkbruk, feministiska argument. Hon har även tittat på integrationsprojekt i de här länderna och tittat på liksom, ja, men hur, hur tilltalar man kvinnor eh, med utom-europeisk bakgrund och så, eh, vad är det för mm. värderingar man vill överföra till dem? Och så. Mm. Eh, för du skriver ju om, eh, vad ska man säga, en, en, det finns någonting som man skulle kunna tänka sig då inte vara helt tänkbart för alla, men nämligen mm. att... Eh, det finns en plats på något vis där feministiska och nationalistiska mm. intressen konvergerar. Ja. Alltså ja. De, de sammanfaller. Ja. Och det här skriver väl hon en del om Ja, av också precis. Det är, det är mycket av mm. hennes, mm. hennes teorikretsar kring att förklara mm. den här konvergensen. Mm. Där intressena kan mötas men, men inte nödvändigtvis gå ihop. Det innebär inte att feminister blir nationalister eller mm. nationalister. Mm. Och hennes teori utgår ju som en, en god marxist bör mycket mm. ifrån... Eh, eh, det materiella och framförallt strukturen på arbetsmarknaden där hon tittar på liksom hur, hur kvinnor med en utom bakgrund som har migrerat till de här länderna används framförallt som arbetskraft inom liksom reproduktivt arbete oavsett om det är reproduktivt arbete som görs i offentlig sektor eller liksom i form av hushållsnära tjänster och hennes teori handlar då om att sedan 70-talet så har liksom det funnits ett feministiskt projekt i Västeuropa som har gått ut på att kvinnor ska frigöra sig från att behöva göra det här reproduktiva arbetet. Och att man då har löst det problemet genom, på ett inomkapitalistiskt sätt så att säga, mm. genom att de här kvinnorna kan börja konsumera arbetskraft från andra kvinnor. Då ska jag säga att det handlar inte om att alla, det här är också en fråga som jag har fått på texten, det handlar inte i Ferrys analys om att alla kvinnor, alla västeuropeiska kvinnor har, har fått den ekonomiska situationen där de kan, utan det handlar om att ett, ett elitskikt eller vi ska säga bland kvinnor har den möjligheten och att det är deras åsikter och värderingar som blir dominerande inom mainstream feminismen eftersom det är samma kvinnor som är akademiker, skriver i tidningar, är politiker etc. Och om man liksom vulgariserar lite det här till en sån enkel fras mm. om rut, vad skulle det liksom kunna vara då? Ja, precis. Nej, men det, det, det är väl liksom att mm. uh, rut, rutavdraget är väl det perfekta exemplet på, det här, på hur, hur liksom, uh, rika vita kvinnor köper sig en frigörelse mm. på uh, fattiga rasifierade kvinnors bekostnad. Liksom. Och även på andra vita fattiga kvinnors bekostnad där man ju också... Men vad är det nationalistiska intresset i här? Men teori där, och jag vet inte riktigt om jag, om jag håller med henne om att man kan hitta liksom en nationalism som, som eh, konvergerar utifrån det här materiella intresset. Men hennes teori där är att då har man liksom ett materiellt intresse i, i Västeuropa av att eh, hålla de här kvinnorna som en liksom, billig arbetskraft som framför allt eh, som framför allt inriktas på att arbeta med reproduktivt arbete och det är också där, det är därför hon har tittat på liksom integrationsprojekt och så och ser att man där väldigt ofta uppmanar de här kvinnorna eh, att liksom, om sök jobb inom vård eller städning liksom, för det är där ni har möjlighet att få. Men precis som, som du också skriver i din text, de personer som är aktiva inom SD i alla fall, mm. det är kanske inte de här kvinnorna, det här Exakt. elitskiktet som Exakt. köper ut tjänster. Exakt. Men visst, kanske någon som röstar på SD, mm. men... Ja. Nej, jag, där, där håll, jag håller inte riktigt med Faris där, eller så här jag tror att hennes teori är ganska bra på att förklara varför det finns en nationalistisk eller rasistisk strömning inom liksom, mainstream. Feminism, vilket ju inte är någon nyhet egentligen. Alltså det är ju en kritik som till exempel kommer från svarta feminister mot den vita feminismen i, i Förenta Staterna liksom, sedan väldigt långt tillbaks. Att feminismen inte i sig nödvändigtvis är antirasistisk. Men jag tror inte att den här modellen egentligen kan förklara varför det växer fram ett, ett liksom intresse för att använda sig av en feministisk retorik inom eh, de högernationella partierna. Mm. Nej. Eh, nej, men för, vad vet vi egentligen om, om de här eh, SD-kvinnorna? Vet vi, vi någonting? Nej, vi vet ganska lite om dem. Lite. Vi... Det, det vi vet framförallt det som jag tycker är den, den bästa kunskapskällan är, och den citerar jag i min text det är en undersökning som Diana Molinari mm. gjorde som finns publicerad i Bang, där hon har djupintervjuat ett 20-tal SD-kvinnor och, och där kan man ju se ganska tydligt att just bland de kvinnorna så är det ju inte mm. det är inte kvinnor som, som står på tur för att köpa rot och rut liksom, utan det, det är kvinnor som på ganska många sätt befinner sig i eh, samhällets marginaler Liksom. Mm. Och som på många sätt har ett misslyckande både när det kommer till arbetsmarknaden och till liksom familjebildning och så sig. Om vi kommer tillbaka till det som du var inne på med push and pull. Mm. Så man skulle mm. säga då. Eh, vi har varit inne på en del push. Ja. Mm. <laughs> om du vill bara upprepa. Ja, men till exempel då den vad ska jag säga, den nyliberala ådran inom mainstream feminismen, som, som lämnar väldigt många kvinnor. Mm bakom sig, eftersom de aldrig kommer, kommer kunna ta del av den här emancipatoriska... Mm. Jag skulle också tr tro, det här har jag inte skrivit i min text, men, men jag undrar om det inte finns en, en viss så att säga, den, vad ska jag säga den vänsterfeministiska eh, analysen som, som är någon form av kulturradikalism, upp, mm. åtminstone uppfattas som någon form av kulturradikalism först och främst, där det handlar Kanske inte så mycket om eh, ekonomiska frågor eller så, Nej. utan, utan mm. om, om språkliga frågor och om hur man ska leva sitt, mm. sitt liv och så där, vilket jag tror lämnar också mm. eh, många bakom sig. Så det har vi två push. Mm. Om vi nu bara ska avsluta då med att prata om lite pull. Ja. Ja. <laughs> så, för det är ju fortfarande det som många upplever som obegripligt. Ja. Och... Jag skulle vilja prata om det här begreppet som Diana Molinari också eh, mm. nämner, nämligen omsorgsrasism. Ja, just det. Vad är det? Det är helt enkelt en, en rasistisk eller rasideologisk ideologi kan man säga som hänger ihop med en sorts omsorgsetik nästan. Alltså det, det vill säga där man eh, tycker att det finns ett hot mot ens egen familj, mot en själv och mot samhället i stort och för vissa också mot liksom begrepp som mot rasen eller nationen eller så, liksom. Och där man som kvinna har inom den här ideologin en, en särskild plats, en särskild funktion som den som liksom ska ta hand om familjen, och eftersom i den fascistiska ideologin så är ju nationen och familjen väldigt starkt symboliskt sammankopplade, så därför så får man också som kvinna den här symboliska, omhändertagande-rollen för nationen som organiskt kollektiv. Vilket då gör att... Ja, men jag tror att om man tittar på, på vilka argument män och kvinnor använder för att till exempel rösta på SD eller liksom andra, andra ställningstaganden så ser man nog ofta från kvinnors sida just de här omsorgsargumenten att vi måste ta hand om vårt land eller jag måste ta hand om min familj eller så liksom. Och den faller ju egentligen lite grann utanför det som man brukar då kalla för femonationalism. Ja, mm. på sätt och vis. Mm. Äh, den, för den känns ja. ju mer liksom nästan traditionellt ja. fascistisk. Ja, bara, precis. Ja. Men den anknyter också till någon sorts liksom särartsk feministisk mm. idé om liksom kvinnor och mäns olika roller i, mm. i, i samhället och i familjen och i politiken och nationen. Liksom. Mm. Men ja, den, den sammanfaller nog inte helt klart med det som brukar kallas FEMO-nationalism. Mm. Mm. Otroligt intressant detta. Tack för att du kom hit, Tack Johan Persson. Fortsätt gärna att kommentera och diskutera under denna samling.